Bai, permisa finkatia izan zen, jondena gorilaan hoita ian, eta okan dugu, di lamar batean gina da, eta jondena aztezken uh, finkatea dugu lekian, ara. Komplikatia izan da, permisa horren eskuratzea? Gure iduriko bai, behar da, ehonkizialak beti demoral uzatzen miten duxo, banan ez du deurik egiten ez zen... Uh, Zuten denbora mahnian igur jute jala ikia. Bostila eta uste horren mahnian ahri batu da, behaz, ez dut duzera egiteko ikia. Lehenik behar dira bi ilaite utzi pasatzea, biztan dena, dene adakiuma zela perimisa ikitena daik, e, bi ilaite, sunornaik, zerbait gisa zartakatzena aldu, eta orako zer bita. Eh? Den bi ilaite ez da duzera izan eta gero hatik ez dut e, nik istusietasun giegea erran, xe horrenik dira, hasi gozu zuten azteko. Baina ez dut giegeo egiteko egiteko, biztan dena. Eh? Zoma metrakarretu, behatzi unta lagatu eta hamar hori, ez mila metrakarretu goiti idelaik, ez da gauza bera nahi bauzu uketiko permisoa. Bizik iluzio izanen zen, uh, Prefetura Merdo Komisioonioa eti apahastu eta bon, Bon, hain pikaldien indute behatzi unta lagatu eta hamar metrakarretu. Hara? Gio lan postoak hastean errantzutenak hamar hamar bi langile. Hara, errant dute. Gio, niko hori hortu bakarrik mementuan dutan informazioa, zinez. Eta ez antzapostu bat izan dauzten? Bai, bai, bai izanen da ezantza antzapostuat eta behar bari mauzie, sosa ere, ateatzen halko, eta hori bai. Ez antzapostaz, partikulazki genia izigarri konten da, xarriria, eta dakion bezala gure erriten genia xarratzen nahi da, hori hartaz genia izigarri konten da, zer nahi zenek,